Коли сонце найдужче смажило землю. О, адже о третій годині Руслан вирушив на тренування разом з Віталиком, о третій, після полудня. І ви нічого не бачили? Жінка сіла на стільчик, тернула рукавом по спітнілому лобі. Ви про хлопчину? боязко запитала. Еге. Чи не збила машина? Ні, не бачила. А коли б що? Люди балакали б. «Ехе-хе, чоловіче!» – стулила скорботно губи. Звісно, Віталик розповів їй про Руслана. От і перейнялася чужою бідою, а ще майже щодня зустрічалася з ним, пригощала зернятками. У самої, мабуть, теж є вонукій. А я вже подумав, що вона приховувала якусь таємницю. Просто хотіла погомоніти зі мною побідкатись, як це часто роблять жінки, щоб розвіяти свою печаль. Кортіло дізнатися, чи скоро розчукаю хлопчину. Я перейшов вулицю і опинився біля будинку. На лавці нікого. У під'їзді стояв дитячий візок. Піднявся на другий поверх. Крізь двері шостої квартири чути джазову музику. Я натиснув кнопку дзвінка. Ніхто не озвався, а вже шулешко не чула. «Хоч виважу й двері». Загримів кулаком. Музика заграла голосніше, потім стихла. Нарешті клацнув замок. На обличчі Раїси Гаврилівни здивування. «Це ви?» Не поспішала застебнути свій блакитний халат, під яким лише рожевий купальний костюм. «Я. До вас». Намагався дивитися в її голубі очі. «Заходьте, якщо не боїтесь», – лукаво запросила. У коридорі глянув на підставку для взуття. Серед жіночих туфель і босоніжок тих чоловічих з латунними накладками не було. У квартирі не пахло тютюновим димом. «Я оце приїхала і відразу в ванну», – говорила Шулешко, «Вся пропахла бензином». Вона завела мене до великої кімнати, де грав манітофон, зробила тихше музику, застебнулася. Не помітив на її обличчі ні настороги, ні ляку. Невже та Бурчак не сказав їй про мою підозру. Продовжиця поводилась так, наче я завітав до неї в гості. «Чим вас пригостити?» – запитала. «Коняком чи шотландським віскі?» «Дякую, Раїсо Гаврилівно, я на роботі». Ох, ця робота, вільно розсілася у кріслі. Через неї марнуються найкращі літа. А там, дивись, уже старість, хвороби. Може, і так погодився. У мене до вас, куди ви спішите, удавано обурилась. Чи вам заборонено розмовляти з молодими жінками на вільні теми? Хоч трохи, капризно надула губи. Я геть знудилась. О, зачекайте. Плешка загадково глянула на мене і вийшла з кімнати. Нехай. Я міг одразу припинити її провольний тон, але навмисне не помічав його, щоб приспати її пильність. До речі, вона сама забудеться, і тоді мені буде легше довідатись про те, що мене цікавить. Вона з'явилася сяюча, з мискою полунець. Від цього ви не відмовитесь, переможно сказала і поставила миску на стіл. Ягоди добірні, свіжі, тільки з грядки. Справді не відмовлюсь, поклав одну в рот. Власні, півгодини, як з дачі, похвилилася господарка. Я ледве не вдавився. Дача! У неї дача! З якої дачі? Шулешко розгубилася лише на мить, і я те помітив. Моєї подруги. Оце зранку поїхали з нею, вибрали огірків, нарвали черешень, весело відказала. Я сидів, ніби на голках. Ненароком прохопилася шулешко і тепер кусала собі лікті. Якщо її брат Васильки Сюра хрипливий, то ясно, як день, він ховався на дачі. Знайти її не проблема. Мені кортіло швидше піти звідси. Але щоб не викликати підозри своїм поспіхом, я залишився, вдав ніби повірив їй і більше не цікавився дачею. «Раїса Гаврилівна, мені відомо, що до вас сьомого заходив Руслан», – байдуже сказав. «Це той хлопчина?» – скинув на мене голубі очі. «Не заходив. І чого мав заходити? Якщо вам сусіди, заздрять вони мені, плітки пускають». На вдову всього можна наговорити, ображено мовили. І взагалі в той день нікого не було у вас. Подруга з чоловіком проїздом у Крим. О котрій годині, ввечері, Сиділи, послухали музику, відповіла, і я відчув її внутрішню напруженість. А вранці провела на поїзд, тепер знову самотня. Добре викручувалася шолешкою. Відрубала мої наступні запитання, мовляв, приїхали і поїхали, шукай вітра в полі. І не місцеві вони. У вас сестра чи брат є? Рідні далеко, невизначено сказала. А ви й досі не знайшли того хлопчика. Шукаймо. А коли вам завтра на роботу, на дві години дня, вона поводилася так, наче ми з нею давні знайомі, врівноважена, невимушена бесіда. Міцні нерви у неї і вміє тримати себе в руках. Проте вона чогось боялася, бо не відмовилася б від власної дачі. А чому не признається, що в неї був Руслан? Вже у під'їзді зрозумів, чому не побачив хрипливого на пляжі. Приїхала сестра, і він був з нею. Може навіть допомагав їй збирати полуницій.